أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت ولا في كيف علا لم توسيني الان يا صوتك عندما ناديتيني فصمتت لا ان وقعدت عن ارض ان تبات عن ربك Nakon toga dolazi period, je, to ćemo malo preletiti brže, dolazi period takozvani Ahdulullah period e, namjesnika koji su vladali Endelusom, e, znači u ime halife u Damasku. E, to je period od 96. godine po Hiđi do, do 138. po Hiđi kada je došao, došao naši Abdurrahman Dahil. E, u tom periodu koji je trajao, znači 42. godine, Uh, smijenilo se 22 namjesnika u Endelusu. Uh, prvi od tih namjesnika, koji je bio Lada Endelusa, znači, znači nakon Musa ibn Sajra i Taraka Mizjada, je bio u stvari, sin od Musa ibn Sajra, a to u stvari Abdullaziz ibn Musa. Abdullaziz ibn Musa, uh, sin uh, Musa ibn Sajra, naravno uh, uh, ličio je svome ocu. Odgojen na znanju, na ibadetu, na ljubav prema džihadu i širenju islama. Sa wa men qawamen kako ga spominju uh historičari islama. Onaj koji je puno klanjao, znači onaj koji je puno klanjao, koji je puno postio. <hlas> Zašto je toliko namjesnika se smijenilo u Endelus u tom periodu 40 godina? Uh, postoji period, prvi period zato što su Uh, namjesnici u prvom periodu, ima dva perioda uh, u, u ovom, znači nakon uh, Musa ibn Saira i, i Zijada, uh, što je u prvom periodu, znači, što su namjesnici, uh, uh, šehidi, što bih kod nas rekli, znači pres, preselili bi kao šehidi u ratu, u varbu, džihadu koji su vodili u, u, u, u Francuskoj. Znači, iz tog razloga su, malo, malo prođe vrena vodna, dvije, tri, više ili manje, dođe novi namjesnik, jer ovaj preselio. Pa tako učinjanci da Dije ovaj period znači ovaj period znači taj uh takozvani Ahd period vladara namjesnika od strane kalife iz Damaska dijele takođe u u, u dvije dvije, dva vremenske faze Prva je bilo 96 do 123, a to je u stvari, taj prvi period i stvari period kada su muslimani ušli u Francusku i osvojili dobar dio Francuske, što ćemo spomenuti, sada ukratko prepričati o stvari. A to je, a taj period se karakterističa po dvije stvari. Prvo, znači taj period od 96. do 123. godine poriđe. Što se ta, u tom periodu, prva stvar, znači da se Islam tu, znači u Endelosu, naglo raširio. Znači domaće istana uništvo je počelo masomno prima Islam. Znači to je jedna stvar, karakteristika tog perioda. Druga karakteristika tog perioda je, u stvari, znači, osvajanje većine je francuske u, tom, u to dobu. Ova prva karatinska, znači da se istan naglo preširio u Endolosu, naglo su misli da, da su masovno domaće ostaloništvo, ne muslimansko, ne Arapi i ne Berberi, su primali islam. Zašto su to tako desilo? Zato što su tu i ljudi, znači kada su, kada su znači, čuli i saznali šta je to islam, ušto poziva islam, Kakva ima, kakve ima principe, kakva načela, šta je uređ, kako islam uređuje, kako uređuje život privatni, odnos prema ljudima, prema gospodaru, Allahu džele šanuhu, prema roditeljima, prema namjesniku, trgovini, u ovom i onom, kad sve to vidjeli, znači nisu imali plaho, nije bih trebalo mnogo ubježivati da je islam istina da je, islam, nije, nije, nije da islam je ne ima alternative, da islam znači da je da je, da je idiotizam i a, glupost ne prihvati tako nešto i masovno su primili islam. Tako znači, da je većina većina a, stanovništva u Endolusu a, da su bili, znači većina stanovništva u Endolusu, tada u tom periodu, znači, bili su oni koji su a, friško primili islam. I tu generaciju su nazivali u arapskoj nike, ja kažu džilu muveledim. Znači generacija a, muveledim, znači oni koji se rađaju kao muslimani iz kombinacije čega. Počeli su Arapi i Berberi da, da, da se miješaju sa sa domaćim stano, stanovništvom, Endelusa, međusobno ženjenje, ovi što prime istav, naravno. A u, u zapadnih knjigama to nazovu, kako su stali taj muslimane? Saraceni ili drugi naziv, koji je bio drugi naziv? Ne, ne, ne, muslimane, kako su nazivali endeličke muslimane? A? Mavari, Mavari, Mavari. dobro, jel? Ja. Mavari, Mavari Saraceni? To kad mi prijelam nekih dnjom nešto pojma, mi smo govorili nekom tam, o nekom tamo, Allah zna o kojem On stvar je misli o domaćem stanovništvu koje je primljeno islam. Domaćem stanovništvu u Francusku, pardon, u Endenos, u, u Španiju i Portugalu. E, također, muslimane osv. na brzinu prepiđali. Znači, muslimane su tada počeli, da, da, znači, većina gradova su znači, e, znači, osvojeni, oslobođeni na, na način džizije, davanja džizije. Znači, ostalo je tu domaćem stanovništvo, ostalo je mjetak u njihovim rukama. I kad su primili islam, to je ostalo sve kod njih. Euh, onda je ostao problem šta će se sa crkvama? Bilo mnogo crkvi. Pa su muslimani kupali crkve od njih. A znači, što prodavali, ima, kad došlo malo kršćana, šta će drugi prodavalo? Zdrugi pa su te crkve pretvarane u džamije. A onda su muslimani el počeli sa svojom civilizacijom, mentaloc, znači tada se izgrađuje, se izgrađuje određeni hiluka na gradu, morskim gradovima e, sa gradnjom e, mostova. Znači ono što se naziva infrastrukturom, u tadašnjem dobu. Znači, muslimani su počeli tu da, i što je zanimljava stvar, znači, zanimljiva taj period po tome što, što, što je domaće, što je ono ništa, počelo masovno da oponaša muslimane koji su došli tu. A to je dovoljno opoznato, jel, da, da, uglavnom, je, o, o, o, o, oni koji budu poraženi, op, o, o, oponašaju oni koji su ih pobjedali, što je poznato, kroz istoriju uvijek bilo. Naravno, i tada se uštani širi arapski jezik, posao zvanični naučni jezik, I promijenili su glavni grad, više nije bio Tulejtile, nego je bilo grad koji, Kurtuba, ona bila na jugu, na jugu Endelusa, i on je bio grad sigurni znači nije bilo blizu Gor Francuski i zbog toga smo se manje promijenili da bude delo bliže, bliže znači sjevernoj Africi, bliže znači, drugim muslimanskih sredinama. Znači to što se tiče širinja islama o to tom mjestu, znači to je već postala muslimanska sredina. Druga, druga bitna faza u tom periodu, to je džihad u Francuskom. Otom se može nadugačo govoriti, a ja što spomeni uh, tri tri bitno uh, trojicu bitnih vojskovođa namjesnika koji su lično predvodili džihad, vođe džihad u Francuskoj. Prvi od njih je bio Sem ibn Malik Hulani. Zapamtite doime, znači Sem ibn Malik Hulani. On je bio namjesnik od Abdulaziza, Omer ibn Abdulaziza, poznatog petog khalife koji je vladao od 99. godine po hiladstu do 101. godine, odnosno dvije godine, jel dvije godine njegovog hilafeta. Znači, jedan, jedini grad koji je, bio, koji je bio osvojen tada Arbona, znači jedini, jedini grad koji je osvojen iz Pirinejskih brda, je bio grad Arbona. Od, od to grada počinje Semhibn Malik, Hulani, da vrši osvajanje, prodiranje u Francusku. Slavo je dači vojsku, žemčahide. I oni su, prvo osvajanje, u teklo sa koje strane? Sa a, zapadne strane, odnosno one uz, uz more. Danas ni takozvana rivera, jel'o? Znači, ta današnja jel, najpoznatija, jel, najpoznatija obala a, na kojoj se ide u turisti da se kupaju. Znači, to mjesto je dugo godina bilo pod vlašem muslimana i po, u tom mjestu se vladalo po islamu, po šarijatu. Znači, a, taj zapadni dio Rivere, znači taj, taj zapadni dio francuski, znači, a, osvojio Semih ibn Malik za, za nekoliko godina. I naravno, sam je učestvo u tim borbama i preselio kao šehid. Znači, sa njim počinje taj period osvajanja Francuske. Nakon njega dolazi poznati drugi drugi vojskovoća, a to je Anbese ibn Suhajl, od 103. godine do 7. godine pohiće. A on je došao do grada, on je već počeo centralni dio Francuske da da osvajaju Slobađa, pa je došao do grada Sens. I u, u njegovom periodu, znači, u periodu Anbese ibn Suhajla, kao namjesnika, tada je već bilo u rukama muslimana 70% francuske teritorije današnje. 70% su muslimane svoje. Da bi još povećali nakon toga, da bi još povećali nakon toga, znači također Anbesa ibn Suhajn, znači i on je također preselio kao šehid, da bi nakon toga došlo treći vojskovođa, još poznatiji, a to je Abdurrahman Ha'afiqti, pri njega bio jedan drugi namjesnik koji je, koji je napravio jedan mali fesad i nered zaustavio ta osvajanja, koji je raširio netrpeljivost između Arapa i Berbera, što se vraća na, na, na rasu, na naciju, gdje su bili tada već posvađani, da bi ponovo ta Abderrahman e, na Afrika i da bi to izmirio i vratio na svoje mjesto. On je ponovo pokrenuo, jel? Pokrenuo je... E, osvajanja u Francusko da bi prodro znači, duboko u francusku teritoriju, čak su došli do Pariza, stotinu kilometara udaljeno od Pariza. Znači, onda su sve štada otporili grad Baudotour, Poitiers, da grada Poitiers. I tu je poznata ona bitka što se desila. Znači, sto kilometara udaljeno od Pariza. A to, i tada se desila ta, ta velika i poznata bitka, Palata, Šuveda, jer bitka kod Poatija bila se desila 115. godine po Hijri. Uh e, Abdulrahman sa vojskom je došao i napravio logor, vojni logor, znači u tom gradu Palat. To mjesto. Došao je sa 50.000 vojnika muslimana, mučahida. Uh e, ova se smatra u znači uspoređujući sa prethodnim e, vojskama koji su osvajali, oslobađali Mdlost, tako dalje, znači to je rekordni nivou brojičanosti muslimana. I znate, Targim Zijad je došao sa, sa 7 milijada, pomoć mu je poslao Musa ibn Saj 5 milijada, sa 12 milijada znači, znači, je znači, desla se ona prva najveća bitka. Nakon toga dolazi Musa ibn Saj sa 18 milijada, znači to su relato mali, mali, mali brojevi jel, a, u vojnom smislu i oni su je riješili osvajanje Endelusa da bi muslimanska vojska znači došla na stepen 50.000 voda znači, čista vojska koja se borila to je međutim šta se desilo desilo se tri krupne stvari zbog koje je ova vojska doživjela a, poraz u toj presudnoj bitki a, to je te tri stvari znači brzim ću prepišati prva stvar što su muslimani u tom, u tom zauzimanju tog centralnog i i iznad centralnog dela francuske što su sakopili uh, rat, veliki ratni plin. Znači ogroman ratni plin. Tako da je vojska počela razmišlja, po pa dobro, jer dosta se mi više, dosta ovdje ratove ima, trebamo ovaj plin pokupiti, hajmo, jel, da, i nosili su saseko, znači imali, imali su roblje koje su zarobili, e, razmišlja o tome kad će doći vrijeme da im pokupimo ovaj plin i da, vozimo, da idemo dole, jel, idemo u, u, u Endelus, gdje, se, gdje smo, jel, ustabilili, gdje živimo. Znači nisu, nisu razmišljali da tu ostanu da tu, ostane, da tu Da se tu, jel, ustabili. Problem, znači, tog ratnog plina koji, koji, koji su nosili sa sobom. Druga stvar, pojavila se ponovo među, među, u muslimanskoj osi, netrpeljivost između Arapa i Berbera. I ovo su, i ovo, znači, ovo su iskoristili francuzi u uh, savremenu dobu, kada su bili u, u Alžiru, 130 godina kad su bili u Alžiru, znači kada su... Uh, uh, vlada njome kao kolonialno zemljou u toku kolonialnog osvajanja 130 godina su bila u Alžiru. Iskoristio su ovu stvar da su zavadli tamo, jel, da su oživili berberski jezik koji čak nije bio, ni ni se sa njim ni pisalo, ni bio poznat, pa su izmislili tako da je oživio se ponovo tu na su između berbera i arapa u, u Alžiru. Sa ciljem jel sjećajući se ove bitke kod Potije ili ili Palatešuheda A, zato što se, znači, to, toliko je bilo očit taj sukob i to netrpeljivost između Arapa i Berbera da je to njima ostala lekcija koji dan danas koristuje poti muslimana, muslimacijih trajima, kad treba zavaditi, muslimane podijeli na toj osnovi, koje ima veće pravo, koje prije ga. šta kažu? Mi smo osvojili Endalus, mi smo prvi ušli osvojili. Arapi kažu, ne pa mi smo došli sa islamom, mi, mi smo ti koji, koji nas smo fadli islama, šta bi i počeli, znači, to su znači, osnovni temelji odak se počinju svađati, prepirati. Dakle, znači, to je bio drugi problem. I na onda kad se na toj osnovi podijeli, znači šta to znači? To znači nemaju poverenja jedni druge u na u, znači ko tebe stomom zajedno u redom, onaj koj, koj, pre, prema kojem ti osjećaš odliježeni vid, odliježeni vid netrpeljivosti i neće se zato vod za njeg, on smatra da si bolji od njega i, i tako dalje što opće poznate kad kad se neko dijeli na toj osnovi. I treća stvar još krupna koja je bila deslo, a to je da su bili zadivljeni svojom brojnošću kažna s 50.000. A to je priča čega? Priča o neina bitki na hunainu. Kada poslanik sallallahu alejhi ve selle kreće sa 12.000 a vojska is taifa isačeka, i sačekao zasjedi mala vojska. I Al-Ahsan prepričava tu priču i treba je uvijek znati. Je ome o yome hunainin idh a'jabatkum kasratukum wa lam tughni ankum shay'a wa daqat 'alaykum al-ardu bima rahabat. I na dan Huneina, u bitki na Huneinu, kada, kada ste se zadivili svojom brojinoštom, 12.000. Ako nas može pobjecati? A to vam, kaže, nije koristilo Ađešano. Brojinošt nije koristilo. I ne samo to, nego vam je zemlja postala tijesna pored svoji prostranosti. Pa ste pobjegli. Naravno, sve su pobjegli to od 12.000 skoro svi spadni malla nekog cinavselo poslanik sa, sa Salem, koji nisu pobijedili pa je poslanik sa selam rekao onim da njega pozovite i podnog se vrati i naravno osmansko dio dobili su tu bitku ali znači da se čovjek zanese svom brojnašu to je to je znači odnosno muslimanska vojska kao što ima tu izore to je naši priča u ne i na. i to se desilo u na ovom mjestu Znači, ovo su tri osnovna razloga zbog kojih su muslimani doživjeli poraz. I da taj poraz prepričamo. Na znači, su druge strane imamo Karl Martela koga oni dan danas veličaju, daju mu veliku slavu, koji je doveo vojsku nazvane Martel što znači čekić, papa ga nazvao, znači Martelom zato što znači čekić, znači bio je poput čekića proti svoga neprijatelja u borbi. Bio znači on je bio taj njihov vojskovođa i poslije namjesnik, došao je sa vojskom od 250.000 krša. I desila se ta bitka na na čekodpatje. Koja je bitka je ta? Trajala ni manje više nego deset dana zareda. I tu su muslimani doživeli poraz. U prvom momentu su u prvom momentu su muslimani znači počeli da dobijaju bitku. Znači počeli su da dobijaju bitku. A onda kad su, kad su kršani vidjeli, kad su kršćani vidjeli da, da da muslimani imaju veliki ratni plin iskoristotu u stvari. Napali su poslovci jednu skupinu vojske da napadnu njihov ratni plijen. A onda se Osman počeli da kad se čuje da je plijen, ode plijen neko napao plijen, počeo da da puštaj Bono polja da brani svoj ratni plijen. I onda se desilo da na nasuda mađarskog vojskom i onda je što doživeli su je poraz do te mjere da je nazvan Palatišgrad, znači, znači Palata šehida. Naši zbog mnoštva šehida koji su pali tu obici. U, u, u islamskih izvorima ne zna se precizno tačno, ne se broj i nije precizno utvrže koliko je tu palo uh, muslimanske vojske. Dok sa druge strane imamo dači, izvore uh, zapadne izvore koji dači, da pretjerano tu ističuju, tu pobjedu. I do te mjere je da kaže da je tu palo muslimana 150.000, 200.000, 300.000, a nije bilo više od 50.000. Tako je li da don to... Ovaj, preuličavaju uh, tu, tu svoju pobjedu. Ali ono što je zanimljivo, da su mnogi historičari, filozofi, zapadni rekli za ovu bitku, kaže, da su muslimani pobjedili u ovoj bitci, kaže Kur'an bi se uizučavao na Oksfordu, na zapad, ono muslimani, muslimani bi zavladali Evropom i Evropa bila muslimanska. Su, oni koji su rekli, reći, zbog žaljenja, a ne zbog toga, jel. Znači, zbog žaljena nakon toga što se to nije desilo da su bogdom osmanani pobijeli da mi izučavam Kur'an i ne da živi onog blatu 500 godina poslije toga i onaj ona srednji vijek crni tamo. Glavno znači ta taj poraz osmanana nije bio baš tako je velik kao što oni pokazali predstaviti jer muslimani kao se povukli to znači nisu i slijedili keferi da slijedi da ih pobiju što više, Neko smo svanili jedno sa spoluta iste bitke i otišli dalje, a oni su ostali na svom mjestu. Uglavnom to je poznata priča koja je došla jel u hadisu kojeg biješ Adasosa Rio i timo završeno da je Poslanik rekao: "Mel faqru akhsha alekum." Kaže nije siromaštvo to za kojih se bojim kod vas. Al znači, Poslanik kaže ne bojite se siromaštva kod vas muslimana, nego čega se boji? en "Entuftaha alekumu dunja", da vam se otvori dunjaluk. Fete nafe suha, pa se vi zbog dunjaluka natječete. Kao što su se natjecali prije vas pa vas upropasti Dunjaluka. I to je tačno. Znači, lekcija Dunjaluka, predanost Dunjaluku, borba zbog Dunjaluka je ona koja je odvodila u poraz. Bil lahi je zotel magani je maratan arjđa ala ahli hunaka vasallimi كانوا الملوك كانوا الملوك قال الزمان وقارنوا